דברי הימים ב', פרק ט"ו. <"תתו> ועזריהו בן עודד, הייתה עליו רוח אלוהים. ויצא לפני עשה, ויאמר לו: שמעוני עשה וכל יהודה ובנימין, אדוני עמכם בהיותכם עמו, ואם תדרשוהו, יימצא לכם, ואם תעזבוהו, יעזוב אתכם. וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, וללא כהן מורה, וללא תורה. וישוב בצר לו על אדוני אלוהי ישראל, ויבקשוהו, וימצא להם. ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא, כי מהומות רבות על כל יושבי הארצות. וחוטטו גוי בגוי, ועיר בעיר, כי אלוהים הממם בכל צרה. ואתם, חזקו, ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם. וכשמוע עשה הדברים האלה, והנבואה עודד הנביא, התחזק. ויעבר השיקוצים מכל ארץ יהודה ובנימין, ומן הערים אשר לכד מהר אפרים, ויחדש את מזבח אדוני, אשר לפני עולם אדוני. ויקבוץ את כל יהודה ובנימין, והגרים עמהם, מאפרים ומנשה ומשמעון. כי נפלו עליו מישראל לרוב, בראותם כי אדוני אלוהיו עמו. ויקבצו ירושלים בחודש השלישי, לשנת חמש עשרה למלכות עשה. ויזבחו לאדוני ביום ההוא. מן השלל הביאו בקר שבע מאות, וצאן שבעת אלפים. ויבואו בברית לדרוש את אדוני אלוהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם. וכל אשר לא ידרוש לה' אלוהי ישראל, יומת, למין קטון ועד גדול, למאיש ועד אישה. וישבעו לה' בכל גדול ובתרועה, ובחצוצרות ובשופרות. וישמחו כל יהודה על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו, ובכל רצונם ביקשוהו, וימצא להם, וינח ה' להם מסביב. וגם מעכה הם עשה המלך, הסירה מגבירה, אשר עשתה לעשרה מפלצת. ויכרות עשה את מפלצתה, וידק ויסרוף בנחל קדרון. והבמות לא סרו מישראל, רק לבב עשה היה שלם כל ימיו. ויבה את קודשי אביו וקדושיו בית האלוהים, כסף וזהב וכלים. ומלחמה לא הייתה עד שנת שלושים וחמש למלכות עשה.